Bismillah, alhamdulillah, assalamu ala wa sri zbillah. Ola kada nasa rakumullah bi bedrin wa antun adivla fattakullahi lalakum taškurun. Allah Želšanu govori i spominje Bedr, spominje Juhud, spominje Refati, mnoga mjesta spominje koja su odlikovana na zemlji, pa i Bedr i to što se desilo na Bedru, Allah u Kur'anu spominje kada vas Allah pomogao. Tako da, a te banika god nismo pobijedili jer Allah kaže ida dja nasrullah kad Allahova pomoć i pobjeda dođe a ne što sti pobjedio nego kada Allahova pomoć pobjeda dođe i na kraju završava pa sebi bi hamdira kesakr slavi Allahu velica Allah i tražio pre sad da ne bi ti sebi mislio ja sam pobijedio to ono kateri reče ja sam bogat ja sam pametan i tako dalje ja imam Pa je Allah to rekao da je on dao pobjedu sa tri ili 5000 hiljade kako spominje. Ali šta je poruka bedra? Poruka bedra jeste Allahova pomoć onda kada su ashabi i na, naši Rasul Laih Salaam uradili sve što je bilo do njih da uradi. A ne da se prepusti slučaju, evo mi Laha, mol, mi smo nemoćni, mušice su tri put jači, šta ćemo? Ne, ne, nego su sve uradili, došli na izvore bedra i pripremili se, postrojili se i, i badetili i tako dalje, pa imala doma da, da smo bili uspavani. I trebalo je da budi to što je bilo, lijak dijelula u emren kanem af U principu, po našim gledanju, nije trebala ni biti bitka nebetl, zato što je Sufjanova karavana spašena od drugom pravcu, jer su čuli da hoćim se mani da napanu karavanu, da na najviški način, ne da se sveti u tom smislu osveti, nego da vrate svoje što su sve u meki ostavili njima. I oni su spasili karavanu i uvijek da spašavaju, kad su već do blizu, Oni su onda Kontalpa učinio manim malima, vel'ko pamovo ponesto ima, a Imo se manama mušrika učinio malim, njemu je Jer da je učinio velikim pripali bi A što? Da bi došlo do pot do boditke. Jer kad Allah nešto hoće, onda se tebi učini, bo ni u ništa mogu Allah. Znaci to je Allahova volja da dođe da se dokaže Božja pomoć i častina ashaba, kao su je rekli Jarisula, idi, ako treba preko mora, Muraminećmo. Odbit kao što je Musa u narod rekao, idite i tvoj bog mi nećemo, nećemo čekate. To je bila ispit To je bila jedna prekretnica u istoriji, prva bitka koja je čak ona je, dozvoljena e, po Kur'anu i, i, i ljepote. Oni koji se desve posle toga kako je Resul alai sallam umano postupao sa zarobljenicima e, za otkup i čak onaj ko nauči čitati i pisati mogo biti otkupljen, ko nauči deset musulmana koliko alai sallam onaj i da nije važna količina nego kvalitet. Neke ni tri put manji jer kaže bolje jedan ora, čita nego vreća šublji. Znači, a koliko je malih skupina pobjedilo velike skupine uz Allahovu pomoć. Bi id nillah, sa Allahovom dozvolom. Znači, nije važana količina kao što na je na Hunejinu i bilo mnogo pa im nije pomoglo. Allah kaže, nije vam pomogao što, što vas je mnogo. kaže smo rekli, povijem mi ona sad puno. Nismo ko na bedu. Kad se meka osvojila i sam se proširio, onda Allah je iskušao. Pa su pošli bježati pa je ind čak praćala. Pa i Pingamber sam već, no, ostavi vraćao se, govori ja sam lahoposlanika, dokazu tu najveću hrabrost. Ne. Znači, nije važna količina nekada dva čovjeka više uradi nego nego dvanest drugih. Kad su složnih kad nešto hoće, ko neki kad bi nešto dizali pa se napinju, a ništa ne diži. A sam Stenji bi rekao on nešto diži. Ovaj, pa tako bi često mnogim uh, bitkama bilo bolje da neki ne budu. Zato u jednom jedno osvajanju Jerusalama, joša Nun kad je trebalo Jerusalim da uči u taj svet i grad i što sveto zemlju do doakšama dok sunce ne zađe kad je, Allah je dao da davala sunce stalo svemir je se zaustavio da bi on ušao u njega u njegovoj vojsci reko neće da sa mnom ide ona koja je tek sa oženio jer će misliti na ženu koga je ajvan, na Otariju treba da se oteli pa da misli šta ćemo Ajvano te i kod te kuću pravi pa misli kako će kuću završiti hoće oni borci koji su spremni da se bore a tak su bili na vetru i nije bilo naređeno da mora ići nego ko je bio, rabar slobodno koja je tio rade Laha. I to je ta najbolja vojska ili najodobranija vojska koja bila na Pedru I sve škada je što osunik posle toga mogla da pogriša. Allah im je unaprijed oprostio. I to bila bila znači, nezapančena bitka i Allahova pomoć. I ono što je na kraju rečer re, re, reko, alai selam, vraćamo se iz male bitke u velku Koja je to veća bitka, kada je džihad ili nepsi, borba sa Ovo je bila trenutna borba. Pa je li poginiš i živ? ili koga ubiješ u te ubije. a džihad u mjeru si je st stalna borba sa sobom, od jutra do večeri non stop, kad spavaš nisu u toj borbi znači dok osi budan svake sekunde su iskušenju, u toj borbi džihad nije borba ono, ubijanja nego borba sta stalna na tom planu u smislu da li je Allah zadovoljno da li radiš kako treba, ne treba kakav si sad dok sjediš, dok uvodaš dok si u kući, dok si na poslu e, dok si sa komšom, bilo gdje znači na, na nadnom mjestu, uvijek su iskušenju kako ćeš ti postupiti Hoćeš ti urad kako treba, nekak će drugi urad nekako ćeš ti. I zato je to e, permanentno, to je borba, borba sa samim sobom i u stvari najveća borba da nas, Allah zabavi pa da se osebi što zaboravimo što bi bila jedna e, u nas izreka kao kletva kaže da Bog da se osebi zabavi a poslanik kaže blago onom ko se osebi zabavi pa da nas Allah učini da se osebi zabavimo.